Роди, Боже, жито, на корінь корнистий, на колос колосистий. Ой, наша дівчина мала, на встоячки жито жала, на влежачки хлопцям. А далі, переходячи до аналізу почувань молодої, зляканої та засоромленої, Хор, порівнюючи її почування з необхідністю увійти в холодну воду в річці, а радить їй добре підійняти свою одежу іти в воду, не боячись холоду, бо її засоромлення буде добре нагороджене тріумфом, який вона матиме, довівши своє дівоцтво. Підійшовши до комори, дружко та молодий спиняються перед дверима, а молоду заводять туди сважки та починають її зараз же роздягати. Дуже рідко, як от у Чигиринському повіті на Київщині, це доручають дружкові. Але тоді він роздягає обох молодих. Ще рідше, як це роблять у Михалкові на Мінщині, молодий сам береться за це. Свахи цілком роздягають молоду. Вона зостається гола, як мати її на світ породила. Вони виймають її навіть сережки з вух здіймають персні, тощо. Її обшукують дуже уважно. Свахи доводять свої старання до останньої міри. Вони мацають у неї під пахвами, обшукують її зачіску, розпускають навіть волосся, розчісують його гребінцем, шукають в ухах, скрізь, як це ми читаємо в одному з невиданих рукописів, звідки ми запозичили всі ці подробиці. З такою самою старанністю вони обдивляються її одежу та нову сорочку, приготовану спеціально для цієї нагоди. Все це, щоб запевнитись, що ніде немає зав'язаних узликів, голки, ані жадного іншого тонкого знаряддя чи якого-небудь проторга, що не можна зробити прокол. Звертаючись до свідоцтва Боплана, Можна гадати, що в XVII столітті звичай цей був регламентований ще суворіше. Коли настає час класти молоду, споріднені з молодим жінки беруть її та ведуть до окремої кімнати, де роздягають її до тіла, обдивляючись її з усіх боків, між пальцями ніг, в інших частинах тіла щоб пізнати, чи не сховано де крови, шпильки чи бавовни, просякнутої яким-небудь червоним настоєм. І коли вони знайдуть щось таке, настає у весіллі неспокій та велике заворушення. Але коли вони не знайдуть нічого, вони вдягають її в гарну бавовняну сорочку, білу та нову. Потім кладуть її між двома ковдрами, і вводять роздягненого молодого, щоб лягав з нею. Скінчивши огляд та надягнувши на дівчину нову сорочку, одна з свах іде з комори, здіймає з молодого шапку та вдягає на молоду. Молода, не маючи на собі нічого, крім своєї сорочки та шапки молодого, чекає на нього в цьому костюмі. Тоді дружка та піддружий, взявши молодого за руки, урочисто ведуть його в комору до молодої. Молода тричі вітає молодого. Потім його роздягають, і він підлягає так само дуже старанному обшукуванню. Все для того самого – знайти якийсь вузлик чи проторг. Ритуал вимагає, щоб молодого роззула молода. В одному щобіт вона знаходить кілька монет, що їх завчасно туди покладено Як свідчить Калиновський, в XVII столітті молодий вдаряв свою жінку халявою Нині, навпаки, по деяких місцевостях молода мусить бити свого чоловіка Тим часом свахи співають пісню, де робиться натяк на вільний вибір дівчиною Стоячи перед необхідністю скоритись цьому привабливому для неї звичаєві, дівчина каже Розуватиму, кого знатиму, ледачого обійду, не займатиму. Нарешті молодим, кажуть лягти на ліжко.